Të gjitha lavdë dhe falenderimët janë vetëm për Allahun, subhanehu e teala, zotin tonë e falenderojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavata dhe salamat për shëndetjet më të mira, bi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa, alihi salatu e salam, bi shok të ti besnik, bi familin e ti të ndërshme dhe mbi qdo besimtar i cilje ndjek rrugën e ti më të mira dyrin e dite në fundit të kësaj bote. Të ndëruar, gjëmat litë të ndëruar, të pranishëm, Do t'i ndajm disa minuta para xhutbesa e xumës, që të shfletojmë diçka nga fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit tonë Muhammed Mustafas alayhi salatu vesselam, për shokët e Selam. Shok të ti dhe dhe fjalët e shokëve të ti. Ky është xumoya para fundit të Ramazanit, praneve në këtë Ramazan e kemi vetëm edhe një xumë tjetër dhe ky Ramazan kalon. Elushi Allahun ditët e kaluara, Allahu t'i ketë bo qabul. E ditët që në kanë betë, Zotit në arrua në shëndetin, në arrua në motivin, në arrua në vullnetin, për t'imbush këto minuta me veprat të cilat e knasin Allahun të bareke, vëtjala dhe të nabon Allahu gjillegjillalu hu nasib gjennetin firdaus. Allahumme, amin. Si vazhdimësi e vazhdes zinjirit të derseve mbi shembojt kur anor, përmendëm se në këtë gjumatët ndalim e mbi disa shembojt të haditeve të pengamberit sallallahu alihi, Sellem, pra që të, të, të plëcojnë a këtë mojnë e Ramazanit me shembu nga Kur'anit Dhe shembu nga hadithi për nga mërë i salallahu aleyhi wa sallem Në të ndalim i sot më një hadithë për nga mërë i tonë salallahu aleyhi wa sallem Ku për nga mërë i salallahu aleyhi wa sallem E përshkruan e, rolin e shoshris Në përmjës shembulit të qartë nga jeta e përdiqme e jonë Të se atë ne e prekim E pasaj për nga mërë i salallahu aleyhi wa sallem E hu edhe e shembolejnë me diçkan nga jeta e imanit dhe jeta islamit dhe jeta e akiretit. Folëm në dy gjumate e fundit për shembolejnë e hurmës edhe shembolejnë e bletës. Kjo i bjesi është muslimani. Sot dhëtë flasim për raportin me tjetërin. Ka folë për nga mërëja lejtë salatë të samë muslimani si e zxedh me kanë mënejtë, si e zxedh me kanë më shushru, kanë e banë shok e kanë nuk e ka shok, ka në ka, do më dhënë, njerit afërt, e ka në ka vetëm, do më dhënë, ka mundësi, komëshi, apo e ka me endajë, me endajë, e Allahu gjellegjellëlu, ja ka cëktu Allahu risk me pas, dika një njeri afër, mirë po se ka afër shpirtit. E për nga mirë a.s. tha një hadith, jo kërë hadith ishka të flasim sot, tha për nga mirë a.s. e salatu selam, Allahu në ka kryu me trupa dhe shpirtat, kur takohën shpirtat, duhen njërzit apo? A në tje e gjeni njeri, për të parën herë të akon e do të njetën. E di kanë të njetën jeton me ta dhe kur se do. Pro, për për nga mësëm, e ka zvërthiket e nikë. Në shfar ka than, ka than Alej Salatës Selam, el Erwahë u Gjonud. Shpirtat janë si ushtria, a ba, si ushtrit. E ushtrit, kur, kur dalin kërqi-kërqi. A ka mundësi njeri i ushtarit të palës kundështare, me dalë, të pala, me të sinën, për lufton, shka mundësi? Ajporziejt, atii i cili janë saft, me njëste vet, me me komandën e vet, ajporziejt më thon, ta vras Temin, jo. Pse? Sepse është ushtari me të cilin ai lufton me armikun e vet. Tuhallaj sallallahu alaihi wasallam, këtu janë shpirtrat, na nuk e bot, i shoh në këtë botë. Ti dënë ardhu filanin e du, ti ski moment. Ti nuk e di ku oçelci. E pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam thot, por çka se shpirti jot e ka dosh shpirtin e ati, ati thot pe du. Apo, qikur që ka thonë Për nga mërë a.s. Allahu, kër e do një robë e thirë Gjibrahilin E dhe do Gjibrahilin e du filanin Duje dhe ti E Gjibrahilin thot edhe unë e du ozot Shka të dushti edhe unë e du A të re Gjibrahilin thirë në qilë thot do Melacet Allahu e dhe filanin edhe unë e du Edhe ju dune edhe ata e dojnë Edhe pas taj thot për nga mërë a.s. Zotje e zbrit kabulin tokë Ti e shenë njeri O shti pranumë është i dashur, i shkon fjalë, i shkon autoriteti, ndoshta s'ka fuçi, por çfarë arsye? Këto janë sekretet e Zotit Xhelel Xhelal. Dhe ka thënë Ali Alej sallallahu alejhi sallam, ndonjëherë shpirtrat nuk duan. Ti s'e di. Ka thënë Ali Alej sallallahu alejhi sallam, çka nuk ngjhen me shpirtrat, nuk afrohen. Shpirtësh që nuk kanë asnjë shpirtin, nuk afrohen. Pse? Ngase nuk e ka, nuk e ka xejt, aforsin dhe nuk e ka xejt llojën e vet. Andaj pejgamberi ali Alej sallallahu alejhi sallam ka shëmbulli shumë për Xherocat e qartësojnë fëdhërafinë e, e qështësë shëshërimit të muslimarit. Atidhën e ka trasmetu imam Bukhariu dhe imam muslimi nga Ebi Musa el Ashari, shoki për nga mërën sallallahu aleyhi vësillem. Tha të kam dëgju për nga mërën aleyhi sallallahu aleyhi vësillem, duke thanë, shembuli i shokut të mirë dhe shembuli i shokut të keqë, Dhe o kemi njerit mirë edhe njerit keq Dost mirë, dost keq Thot alej salatu e selam I pari është ke hamilil miski Dhe i dyti është vënafi khilkir I pari është sikuraj i cili shetë miska Shetë parfum, ka duqan ku shetë parfume Dhe i dyti është sikuraj i cili Ha, e ndzen, ha, hekurin Kovach, apo e forkon hekurin E punën hekurin është e njërë në edhim që ish punën kovaci me, me hekur Thotë për nga mërë Alej Salatu e Seram Sa i përket të parit Kus ishtë i parit, shoku i mirë I cili shetë miska Thotë Alej Salatu e Seram Ose tjep, tjep misk O imë në tëpte amind Ose tjep lejnë miskin Ciret janë mundësit kërë shkojtë të një shok Që e kije misk uh, të ninjer i cili është parfume, cilat janë mundsit, ose blen me paratë tua, ose ai ti e pak, keni pa kur shkon, domthon parfumeri ta mundson, për shembull u lyi pak, me provu pak si mundsi për për me shit. Thot pejgamberi alay salatu selam, nëse s'ndollas një ana, as blen, as ti e, e pak, thot alay salatu selam, e pakta aty vjen ramir. Aba, nëse s'ti parfem, dhe nuk blen ti Era i duqanit të shumë e mirë A të shkohë këtë përshkrim dë bukur për nga mëllit së vëllahu A.S. Thotë A.S. Sa i përket shokë i tjetër, i cili ashtë si kovaci Qëka ndodhë me kovacin? Matë herkatarin, cili punon me hekur Abo, thotë A.S. Ose ti dik të ishat Ose janin erën e keqe me dhe sinaj punon Ose janin erën e keqe me dhe sinaj punon E nëzhe hekurin, ja i këpër lokun hekurit Këto ato janë shkaktojnë erra. Apo na japëm ndonjë shembull në luginave dhe rramjes së shiut dhe arit kur pastrohet kështu me radhë, këta ato shkaktojnë lloj bërdlog që cilind e nxjerrin, e nxjerrin njerëzit. Tani këtë shembull e gabu peri nga mele alaihi salatu sallam për shokun e mirë dhe shokun e keq. Tani ndalemi me të mirin. Allahu na vaf fitmirëve dhe na mundsoj me u shëshrua me njerëz të mirë. E para të ndëroruajë mali, çka kuptoj në atë piktë shembullën? Kanon dietarët Sa është më rëndësi një riu me ditë minda vlerat. Cëllë e i mirë, cëllë e i keqë. Andaj ka prupe nga mërja lejë salatu sëra. Dhe ne e përmendëm atje të regullat kur anore, të shembujt kur anor, qëfar thamë, Allah u i sil shembujt kur anor, që ne me pa me sy, atë qëka jemi të dëgju me veshë. Apo për shemë më nga kërë folëm për kamotën, qëka thamë, th mi thonë janit kamota haramë, E kuptonë dërdikun A kur ti thushti a i cili o Tumor ka madhë është sikur një njëri që e ka kopë shejtani E ka hipë kryje a, a, a është ma e qartë kjo? është ma e qartë? Apo, a po A dojë qiko shemit kër anor Për shfarëshëm shërben Që ty mo ti me, pa mo A dojë për shemit për ingamir A lejë salatë të sëram Sa shpesh kër, kër folte fol me shembuj Sikur që thamë, bërshimë, njani shokve të pengamberi sallallahu aleyhi sallam Kishtë e folë për një njëri keq Një musliman për një musliman Edhe pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam Rrugës ka loj e pa një gomar coft Në ngërdh Edhe i tha, ku ashtë, qa ishka fol i parësit? Dy dheta, ato e ardhen Naja na, Rasullallah Edhe, hajde hajde, hajde hajde tashket coftinën Gomar i coft Ate i tha nja Rasullallah Gomorris ha atkuna shtyaj jo të çoftë ku mo i çoft. E pa po atë thash ajo shka e that ju më harrat është më e keqe se sa me ha ngriu çoftinën. E pse bejmë sa çiko sa drejt për drejt. Ha ha çoftinën. Çe që sahabet e kupton sa sa eran kanë ankoje vepra shka e bona. Këni pa po çoftin, çoftina era e keqe. E, edhe, edhe, edhe edhe edhe pamin e kot keqe. E kur ti thua di kush çe, gjunoin shka e bona çe çu dukot. Si me ha ngriçesa ila. O njeriu e, e E kristalizon mozaikun, atë at figurën se që ka bojë Andaj shiko, për nga mërja le i salatës rëmë Por meni këtë adhith, o shumë rëndësi në Ti di mi davë lerat Fa i miri, asë i misku I keqi, asë i kovaci Edhe për shiko, djetarë kanë than Kanë than, kovaci Kënë që ka punën me hekur Në ketë dunja nukojnë në nëshmum Se do njerë dikush e këtë kuptonë këta Dhe kjo shumë rëndësi në për ta kuptuhe Do njerë në asilë, e mës Shembul Me e kuptuna një realitet Nuk i bja jo Se këj me të zinë shembuli jo i keq Jo Shumë një anë i thotë po unë e kam punën kovac A jam i keqa? Jo, jo Veqa të e morë për një nësam si ilustrim Që ka bëhatat në pëndori të anë Për me e kaldunit një që ka tjetër Apo Dhe jëgjdo parfum Njëri që ka shetë parfume a i mirë Ti dojë meselët Po për një nësam e ka huazun nga jetë e kësa i bote Sikur që ti një është mirë në duçanë ku ka parfem Cële njeri kur hinë A mund është me dhënë sikur kur hinë jë, Jo, jënë kovac A mund është me dhënë sikur kur hinë të pazari hajvanëve sinë parfem Nisoj, jo, nukon nisoj Se të parfemi atyja dhulloj ere E mira, po Andoj që i kopi nga mbërja lejsa vasam E shërbehu ba, U shërbi me një prej ilustrimit saj bote Për të në e treguë Shoqërinë e mirë dhe shoqërinë e keqe. Prandajimi i partë ndëror që mat liçili është ta dim se fillimisht nuk u shoqërimi lavdruan vetveti. Ligjësorun e kam ni dost, e kam ni ni aran, nuk di di çka. Ti mund të shpi pas edhe 100 titulla dhe 1000 titull. Kjo në vetveti nuk të bën, ti mund të shmejet mahall. Advantë të mira? Ata raj kriminali që e ka gjetni kriminal rrugës. Edhaj mënut më thon njëtin, thot po unë dost e kam gjetur me këta, në rrugë kam gjetur. Jo, e për mësëm që ka ta, jo, du një me ngrisë standardu, ka dal, tip se e ke bo, e ke pas të mahal, të kara, hi se me pas të mahal, është kjo se bandë të mirë ata, as të bandë të mirë tyje, që ka e bandë mirë, vlerë a merët për jashtë, vlerë a merët për jashtë, andaj e para që e morim nga kimsim, dhe këhaditi për nga merit, sallallahu aleyhi sallem, është që ta dim standardin me të cilin ne dhe mir, i dalojmë të mirët dhe e valla e dyta plemësimeve kanë ndonjëtarët be ngamedi sallatu selam e gashëmbulli njërin e mirë me azh i cili shat misk por ai i cili shat misk e, si e ka punën zakonisht po jetojmuni me pa e, ose nëse i keni dhënë dost apo me munesh me pa me, me huazu kët fotografi ai që shat misk dhe punon me parfume Nuk i bje shumë më përlije Edhe këtë përlije taj A i zbukurot A po Dhe shiko sa Qfar shem u dhe kohazu për nga mberi Se selen për me kazu njërin e mirë dhe, Njëri mirë Këtë do këtë hece ai, tithu, A i tithu e u përlite A i dhëtë jo ja, këtë këtë kose vop Shiko për nga mberi a le i salatu selam E shembolloj njëri mirë A i të në ditë në punon Por që e i mullë, të asoj në kështu A i qka punon të të nditën me hekur, Kovaci Abo, qka bëndë, këni pa, ose nëse s'kini pa Kovaci Kini pa këto automekanika, qka punon me dor Abo, a i një me mërë pare A më në funa i duhet, uh, lojloj detergjenti me përdor Pse mi hek ato, atë zezën e durve, vajn e kështu mërat Pse, për shka këse natyra e punës është e til Abo, edhe Kovaci, kur punon me hekur Abo, ha, puna është halal. Mirë po shka, Porliot. Pe jamë sa thot, a bidini ç'to di apo? E hajd dal me pak të njëri mirë. A keni paos po koshat parfume? Keni pao i përshtymull tut tut lyti pak, e do të kalasit porlita, ti thu sku problem. A me shku te vërzhimu te te automekaniku apo te ai i cili punon me me hekur. A me don false ti djegatëshat. A ai thuni soi se ati? Jo. Se parthemi funivunit sku problem, bile mundi spi dhan ha, ç ç edhe pak çiknena çdom. Apo, bon se sepse është era mirë. Çi go pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam tha, muslimani është i tillë. A edhe kur të lodhat, edhe kur të punoje, edhe kur të bë, do të thon, edhe kur të porlyhet, than kushtimisht atë u fitua. Çka tha pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam hadith tjetër. Tha, muslimani shpërblehet në çdo lëvizje. Në çdo lëvizje shpërblehet. Edhe thera pa hiri kur e rrok, ajo Allahu i جلل ويشlni i tkëçi. Kënë këni po të një arë thejra, pahidi, të shakitin, apo shpo është nikon, thumbo është nikon. Thotë ale i salatë samë, a i shik shikoni këto shoke, thumbime, të si di ato ka vinë. Thotë për e më samë, ato nuk ndodhin rasisht. Nuk ndodhin ato rasisht, për ty a rasia, jo. Ja. A i që ka kriju thumbimin, edhe ty rasisht, apo, ty lullën të e morë, munë është mu, mu shpue. Thotë të vëzatë nuk ka rasisht, a jo. Këni po një E muslimali është qëfar ma, ma natural e muslimali Rëzot, qot, rëzot E mërë vetën, apo mërë metot E që ka thapin nga mërë Gjdo thumbim Ka se vop Gjdo thumbim Ka se vop Kështu ma qartë e ki me atës ka shatë parfime Ajë punën e ka Ta quj shumë elegant Ajë duhet përshimë A të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të mo mo me morni prazmore me morni hekur pse? Po, ku rrezikava valla se me trop parfemi të mit. Jo valla, smit parfemi. A ekipajoish ka punon me hekur? Ni mas për para, ni tjetër, ni asis tash për shembull. Ajo agribato kur injecsin hekurat i duat për shembull me rujësi, canieri kaskusini, ni ni goc me tramunet me çkatru apo? Pse? U është natyra e bunës. Gribato me sharr të makinës me më, më motor Në Boya sa largë gjun, ë zëarrën pse, s'është natyra e punës. Jo sa ngadon, ai i cili është i tërmis ka si muslimani. Ky teatri si dosti e keq. Si dosti e keq pse? Edhe mos më djeg, era e keqe jon. Tip për nga natyra largohush prej atina. Ë kjo është i miri dhe i keqi. Jo, no, shembullin e ka pruve më sa me, me njerëz që ka shajt parfum, edhe at i cili at i cili punon me me hekur. Ë msim teatr se kanë dhier dietarët nga Uh, kjo aditi për nga mëllit sallallalli sallam Kanë dhënë se muslimani është sigura i cili shetë parfume Qëfar mësimik ka o këtu? Kanë dhënë djetarë, muslimani jam lënë muslimalit Që folën për ta të, të, të dersi gibetit Muslimani nuk e ka tradit me zbulue E do mbulimin E do petkun i cili i mlon avrejtët Sigur që ti e mban avrëtin tan. A kish apo ti çe më than Jonit, a di di çka, për shembull, se ta zojm çpozimisht. Jonit i, i është zbuluar avrëti. Pjesa genitale e turpshme e tij. A kje dhan, aty na për shembull, ose ki vlla musliman. A kje dhan, miri e vlla miri, sko probleme at. Ai thuj çto? Çka i thuj? Jo, marr, marr veshopse. Se turpo vlor, turmë se ta shohin ti pjesa genitale apo. Sa mangat çeki Sa ma shumë, e gripati e vladin Që nuk o të të tërpë për shimë për, për fminjën Tra vjeqarë, dy vjeqarë mu pa E mlonë, apo, e cka e cka se kanë shpluën E sa ma i madhë, sa ma i tërpëshëm Mu ka ngruje, ale ma e tërpëshme Abo, e mlonë ti, e mlonë, merë e mlonë E pse kur dhim të gjunahët Eh, që qërës, që dullë U zbulu Abo, u korit e, Po ti, a ki qëf mi apo organin genital A ki qëf mi apo organet e tërpë abstrakt junail e musliman e kurëshat di kan tu bon junail ato mloju vlla mloju s'po shuno apo çor bod rivaror se kaloi is aleyh salatu selam pranë njerit qetë gaxho pejgamberin sallallahu aleyhi salatu selam atën ka -ka ka se kanë riman bukhario thot is aleyh salatu selam kaloi pranë njerit dhe e pa tu vjetë dhe i tha o njerë vjetë vjetë çka oj haj do tri oj tha valla es kam vjet by bin allah es kam vjet Ai tha ta rukri uni besoj Allahut edhe sin jam pas karrit apo Shikoza çarth tha Allahun i besoj Dietargu ka komentuar këtë hadith kan thon apo në mes e ka po Isa ju ka dukë mos anena Isa asht për të në një veçka se ne dallon mes hajdutrisës edhe xheravat dyshimta por shem ta zojna unë e ti si njerzi thjesht unë më thanë ka dava vëllahu kuaj ti ditë do shoh ti do mor mallin e vet i ka pas mallat çfarë ndam apo nuk e di ti doko vetë nuk ka Mir, kjo mundo mua e ti, ama pejgamberi si ndodh kjo? Mir pa iku i tha vallaj, zvella, ata u kry. Ës muslimani kështu është. Mlon, mlon. Ës si një gjall parfumit. Për shembull, nëse vjen e raqeçe. Edha shkon parfumeri, edha i thlyn. Edha del jashtë. Në njërin se takani herë më arrësh ka thotë, "Mduket ti katutar dhe ra pa ka, çfarë s'po të vjen bile për të vjen e ra mir." Kështu është muslimani. Ëmlon vllavin e, e vet. Aliu, Aliu, risa kanë të dor pak stuela keçe, unë të të mloj tyë. Apo sigur që e mlojm thaat. Krasoj, sigur që e mlojm me pejtkun, me pejtkun, me bez, me veshje, me rroba i thumloj ulla se s'vanu mopat i turpshëm. Që s'i jam lënë edhe tkëjiat, edhe zezat, edhe gjuna. Edhe çfarë, nëse duhet me këshilluar këshillon Tinca. Ona Imam Shafiui rahimahullahu thonte, kush e ka një jet me m'këshillu, në të m'këshillohet Tinca. A kush dëm me korric, ka problem në thoha haptazi. Ti, kire, janë dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy gjerët qarta Kur ti do me korit, dika një thua O filan, pa da kegje Në Facebook Dhe po, të të kshiloj për Allah Në kshiloj të ashtë për Allah E me arithua, Allah që të shtu paske ka buhe Qo punë për para A po, e kshu muslimani mbulon E, ajë cili punon me he Kur shka van Ajë më sti gjek të ishat Erën e kecet ashtlon Gjini pa përshimu ti A munë është njani me nejtë me hajdutë Niko dgat, më ne hajdut, më ne kriminal. Edhe një s'mi thon, valla filani kishën filani nuk hajdot, qes, gaz, ka bash hajdut ai. Sa më shumë që zgash shërrin me hajdutin, jas kam e thon. A be mirë ki, po ne ma nuk ka hajdut ama. Duket i kanë i lekë hajdutria. Çka ju ka bëu kti dashme me nejt me ta? Kështu allo e ka bëu liç, ka të mbëngëmberi Alaihi Salatu Salam. Njeri u është në fenë shoku i vet. Kishën e kanë bëbanë shok. Së, se, se jersit shtin me një grup. Apo, amun është i mukon i dallush, munësh Munësh, a e dinë njerëzit? Nuk e dinë. Që unë kam mundsi ti rrimën në njëra i ban 100 mijë zeza. Ti domalla tamam e kam ni selam ni kelam me ata. Apo, a dinë njerëzit këtej me dallushë bash nuk i e hicij. Si a mundon njerëzit më e dinë se ti të çurtu ata? Nuk e dinë. Çka thojnë? Nisoya. Nisoj, mase ka shok, mase rrimën ta nisoya. Kështu njerëzit, kështu njerëzit folin. Apo, e bën samfalla, kështu është shembulli aty i cili shet parfume, aty i cili punon mohekur. Djeg tashlonërën un kurjamba valla sku mbaune un e vallaj zviedhi s'kam i korruptum a do do nti si i korruptum ama shokti kit korruptum e nasedina ma si kit shok korruptum ashtadeti i korruptum apo andai peigambel alayhi salatu sallam uchtua ne kuran mosmi ra ha mosmi dal karshi zullumcharve n'din allah u jada wala takun lil kha lil kha'inina qasima tradhtarve zullumcharve moshudil kra shudil kra Mundoj me voz dos, mundoj me voz tu. Kjo ftyr, ke bë sherrin e mosh për veti. Apo, apo rregulla është më rad. Andaj kjo shembull që ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne sem jemi të drejtë që kanë dietarët nga nga kjo, kanë kanë dietarët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shembullit mirë me atë cilëshat misk edhe parfum, dhe të kecin me atë cilë punon me hekur, kovaçin, çfarë kanë thënë? Kanë dietarët Kjo argumenton se pilarëk dijet e mira dhe e keqja Disa përshimë dhe kanë si tradithojnë Qështë ta di unë e se kusha i mirë, kusha i keqë, kusha i devoqëm, kusha i prishtë Jobe, shumë e qartës Pemësa me ka krasu me dika një cili punën një punë dhe tjetër një punën një punë A mundët dikush me thonë këtë dë një Valla unë e tjibën të dalovë qa që ka shetmisë këta që ka punën me hekur Jobe, valla veç kur dalin pi puna ato ti i mërves A, a, a, a fështirë me edalu a i cili shëtë parfume Me ata i cili punon me, me, me, me hekura Jo, se, po këshirja të eshat Këshirja e erën Vecja e erën ku t'ja nish Apo, e ta bim një shembol tjetër pak ma praktik A diktojt a i qka për cigarrën a jo A diktojt Kërëni më dhëtë vala hunë e sësumë për mujme e diktojt Qish besh diktojt? Murat e kini bëhe Apo, qish e linë me të barë në esët bëhat I zi Apo, mishka e ka bo, Et ash buzëjëmu era e duhonit, aniyet, ai duhana, shpërndaut. Apo, andaj pejgamberi aleyhis salam e es, seli gjë çhemu qanë ndjetar për mëna ka dhënë me sele, cila jo, nuk porzihet i miri pit keqit. Radh radh dikush, a ligumun me porzi i mirë dhe pak më i mirë, a? Eh? Nuk i dihet. Nuk i dihet këtu. Apo kaumun ji përse emu qanë ndjetar, cili për shembun ta zona, ni hoj me ni hoj vetë, cili jam i mir, eh? më i mirë, a? S'munësh ta më praj. Ja kur ne jemi me dashuri thot, "O unë e duk këtë, ta, tamam." Ama ti më e pritet e Zotit, më thon, "Vallahi unë e garantoj se çikeja më e mirë te Zoti sa çike. Më e mirë më e apo. Ose i keq çe më i keq. Apo. Çike i borshim vallahi keq, shtallot për çike shtallot e një. Se di. Ama ai keq ala i mirë, e çartë. E çartë. Aki, andaj, ka shumë shembull, ka shumë shembull. Njëri për shembull, thashmë se do të ndon duan xhit. Inshallah lën doan, atë shka e pi. Mare nja që e hadhal, që ka e bojnë na ketë Vesh ato shka bojnë nga bime Ja, jo. hudrë edhe keb hajnë na ketë Hudrë edhe keb hajnë na ketë Për nga meri ale i saba të samë ka thonë Kër njani pjuve të hajnë e qep Apo hudrë më zhenë në gjami Se i munon njërzit I munon njërzit Eta është kepa edhe Hudrë a janë hadhal Jam pajtu musimat s'ka, hitë se ka bo dikush këtë muabet nuk, nuk i ka shku me një dikujnë a Piu le mode se masi bën sa më ka thon mësajtin xhamin me kep mos sa kjo haram jo jo kan donjo kan thon po erës. Thonë, për si do... shkak e errës a mund njëri me thon valla por mua ne të vin si hiç gjithë ditë hakepunë s'ni çu jësnin ti ka mundë çarab vësinë ne ni ne gjinë valla sonë vin xhami valla sa ato spilajn kante po ju venera çaropeve un xhamin nuk lihet xhamia për kët punë apo ti adoron lloj lloj lloj shefit adoron çern atë ai çernë ko ni har me këshir diov duhet më morzit më Ti aduron pse s'ka para apo ta jap rrogën apo ti aduron xherën siç e lë çe nëse ka para. E po këtu xhamia vihet për Allah, nuk vihet për Filanin dhe Alanin. Po na nuk e dinë në xhami, të lë farnier vjen, është e vërtet apo. Na nuk i pastrojnë asjerë si ka vinë në xhami, nuk e pastrojnë as vetën. Xhami sicale e ka rolin e vet. Po ti në xhami vjen për Zot, nuk vjen për Filanin dhe Alanin. Apo njani tha, o xha, çish me ardhen në xhami tha, e keni pa kpus sa ju s'po dini më drejt. Apo, kike kujdes xhamia apo më drejt kpus? Ollop po oni fmijësve më i thon çati ajë i drejt çati 2 minuta i duon. Po xhamia porqet puna po. Xhamia po për mi drejt spusta. Unë po thambesha më skuptona më bëj, du të më drejsh kputa po, do të më duka po. Po nuk ka vog xhamia për këtë. Xhamia vao më rasesh dhe Allahu xhel xhelalu. Mirar rukume madru Allahu, Allahu akbar. Apo. E jeta. Na sfovoni n havapo volmi konkretë çirë oj jo, që, ha çirë hajt. E shkamë vao me vllah. Çamë po. Q etra e katërta e 100 është ajo. Apo andaj A ka prej vebrave të sëtë na nuk dinam i dalu, shka, radhjen ato A më nëshme të danë dikuj, e, vala, hitës po ta një erën e qepës, jo, vesh nëse t'kara covidi A po nëndrygje në në një një naturale, e dikton, se ti pas ke angër qepo, vlo Ma dje pengamë nëse më tha dhe me la që ti munën këpun Se, po së ne durojnë ato erën e keqe A ndaj shiko, ka ndanë dikëtartë, mështoje must ja, dikush shpidi, vala, une Bash po kam çef me njerëz. Ba, Bashun e kam çef me njerëz me, me njerëz të mirë, po ku janë ato? Ja, nuk pej jefa. Spidea? As pe disën jam i ato njerëz. Ja. Apo ti nuk a nuk mundesh më njeh hoxhën pe aty ishkaza hoxha? A nuk e njeh hafozin pe aty ishkaza hafoza? Po shumë e thjeshta ve komun. Nisja. Hajde bismillah. Apo thunjani thotë un jam hafoz. U ke shumë punë të thjeshtë. Ma le se më e bota tësën e të mirë të të kej s'ka. Nisja burr. Ho Jan Plonjani, un kam xhef në kanoc, nisja, që, nisja, hajde. Apo, joni do të, të jam doktor, bujrum nisja. Apo, e kam xhitë ilaçin e Covidit, ç çt ia botës. Apo, e kam ila at ilaçin. Njerëzit po nga natyra njoftin mirë, në s'ka nevojë më filozofu apo. Çiko penga merali sallallahu alaihi wasallam, arsi penga mbat. Au dash tash më thon ka dal, ka dal më shumë besoni më ne harju. Jo më sugutni, më noni mirë. Jo burunë, çardha penga mar. Alla hu jelle watha in arsalnak bil haqqi bashira wa nadhira fa o, o muhammad nat kena çuti pejgamber me haq nuk nuk ena dubona hajgor kena vop pejgambers nat kena zgjid nat kena kriju dhe nai kena kriju atashka kena me çute ata bashira wa nadhira ti e çart lajrim dhe mbargzim mund me thonjoni çy çdoqet pejgamberi s'ka ban pejgamberi shumë çartos zban xunoa zban gabime nuk shon, nuk ofendoj, nuk kam gjestar, thirr para, andaj kanon dietarët, prej argumenteve më të vogla në pejgamberit çelë, se punte të tijën i ban kur kush përveç atin e ban. Mohën, punte pejgamberit kur kush përveç atin e ban. Hiç nuk ka teori një ani një ditë me jetusin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aba, çe a a a a avonave test? Po, me test. Nan graj ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Unë pebay kështu, si çalim vetveti. Mi thonë një një një pëj neve Po dojnë a me bani sondash për tyje si burë Sa je i mirë Tesin e kena kështu Nuk dvet në ty, kena me vet grujën Ama grujës kena mi dhonë ka zonë këtë drejtë, detale Ka zonë këtë, shka ban kjo dhe shka thotë Apo, se na për jashtë e shofë në pak ma Shonë e ma, seriose e ma, da po Ka zonë ati neve, shka thotë, shka ban, shka folë Atë mëshonë, atë re, apo Ka zonë një mu, cëli njeri A ma gruaja më ka thirrur drejt. Apo a e shëtan valla mo mo. Lej, lejet po. Pe më jashtë na mil më mi vaje, jom lena, po. Vallai e vladin tani më thanë këtë. Çka bën babajot? Çka fol babajot kurini vetë tjetër ai në kar? A shtini një dia kurosh me të tjetër? Apo sa njerë kish me pranu? Shtenë testin. Apo shaqimë, do po tutme bota testin e Covid se inshallah s'kam. Covid virus, apo. Po pala më në me bota test ta hiretit. E shiko Muhammed Is.a.v. nën gra Nën gra Nën gra Sa më nën të përcidhë Valah i një gruja sh... Apo fe... Se gruja Gruja ka dinakri Allah u gjitha ka përmen Inë në kejde kun në adhim Kurë thën shka e ka ngrat Se ka kur kush Në ka ar, kur an ka ard Kurë thë e shejtanit e dopt Apo Dhe kurë thë e shejtanit është e dopt Dhe kurë thë e grav është e madhe E madhe, e madhe, e madhe A i dishe ka po gruja e ka shtini pengamber në burk Mburg e gazetit. Ash mesëjë e madhe ka libra që kanë shkruajtur krime pas të cilave që ndryojnë ngjara. Ka, vete, ka një kriminal për çefin e Grujzvatë ka vrarë në fshat. Ka dona, Abeqiçëve Grujë po. Çe unë tava raska edhe. Çapo tani ti hi, apo. Hindi i gazet e gazet kët burrat me vrarë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ai Abu Sufyan mos dal dalë më luftu më madhe sa mëson let. Ka dhanë zgjervë më madhe, po, je burrë, disa fjalë e gazet gjenëm. Apo atë ditë ai kap stuor. Etani Muhammed Sami shiko forteste nan gra. Si ti çalla kushpit për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kimraina, çka bën? Çka bën mraina? E çka mund të më baj mraina. Qallallai kur zonë nuk e ka çumbin neve. Vaznik ka duhet me kuptuar shumë çart, nëse ne bëna këtë. Ata kanë ndiyetart pejgamberi çka ban, çunë ban kur kush është. Andaj mos trojnioni gjysh vallahun është shumë kanë çef me një of njerëz të mirë po si ri ku janë. Çarni von këto njerëz. Sepse Allahu ka nu alamete, sikur që ti e di se ti thua Shkup e nisesh për një udh tjetër me alametë ti e djen, apo, apo edhe sa të ngjash me rrugët, e ti thua, kada kada si do pas na i gabim. Haç kën apo? E sikao mundsi të të porzi pejgamberi për rinacokut, njëri i mirë, njëri i keq, s'ka mundsi. Po ma di ku ka probleme, se na ka na chef, aty nuk të kçive me u thon të mirë, a kjo s'baut. E ti kiçit mi, ti ki chef mi, mi dhan legitimitet të mirë të kçive, e s'baut, apo Athe ky kreatori e Mir Had, kjo, kjo mëselë tjetër. Edh këno këo mëselë tjetër. A a dalloën të mirët pët këçeve, çu borxhit kë si korkuina. Sigurisht supergziet e mira prej prej të këçeve. Andaj kanë në dietar të ka sjell kë çembull pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem, por përkat përkat mëselën. Kë mëselë tjetër, mësim tjetër nga këto shembull që kanë në dietar ka shumë simetë ndërorësh madhli. Kanë në dietarë shoshrimi, si i miri, si kësij, ka daribë, i keçi ka daribe i thon. Daribe çka do të thon? Tatim Përshimu, ti e shvizën rrimën A i në funë E, që ka që kje E do një herë të ashtonë edhe kamotën Zullum E blen një buka kushtë në dhe dinar Shteti, a i kë, mizet Nisë të lepej, tre lejt Ta shpërshimu, jo va, jo ngrit, jo ajo së ngrit Pse? Ka tatime, kjo jetë o këtë tatime Harone se kjo jetë banat e letë Harone Harone se kjo jetë i kështat Ishalave ka mu bo mirë Këtë pëdojnë e ishal Ama ti përgatitu për për fëshia, përgatitu për prova, pejgamberi alay salatu selam dha hadith. Kjo dhunja oj vet prova dhe belo. E ti tash a, angoje ndash televizorin ndash pejgamberin sallallahu. Përsa da hey, banu hazur për belo. Janë thot, ama ai televizor për potat, po thot kam u bë mirë inshallah. Bani po, ti t ti vendose tash. T ti vendos apo? Njani me ton për shemb tash, çere, nan majëna, ama kishm u bë po dimën. Ani det ti kan dush ti goje. Çi si duj ngaj ligjin e Zotit xhelual i cili është zakonshëm bje, e bjerë e verrën dihet kur e bjerë, apo ndërgoj si duj ato shka, rrej ditën, apo e tani shoqërimi ka tatim. Si të mirin, si të keqin, duhet me pagujtë dha. Çiçi bjerë me pagujt, po më ndëmt me të mirë ka tatim. Çka ti thuat, celen do të më thonë edhe tie. Çka a keni popor çhemull? Adam, çhemull, te shoqëroni hajdot. Amunoj më thon shoqëris aj diçka, ti do stë ka më mosun funi mujtë. Ja, ai, ai, ai ashta do të paraftir ama, hajdot, hajdot do ti. Ti mase e ke shok si aj do ti. Pse? Ka tatim. A mundu ne uni me mu kon kamator, ti ja pare me kamot, edhe e kani dost si si ndahatiç. Edhe ai do të thje, valla un sjap me kamot, çish be sjap me kamot ti? O ti mos sjapsh me kamot, ja pi kafën e ktis, ka kamot. Ka ashtu është që që bun, apo e kjo është kostoja. Tatimi. E me kanë me Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, e me kanë me musliman ka kosto tatim e pagu. Cili tatimi? Çka ti thuat, pse ne do të një, një, më thon ti? Tash pe marr në aveshja, pe ngamberit ton Allahu subhanahu wa taala dizhkan i kan thon, budall. Budall kë Qurani. Innaka la majnun. Ti e i shmend, nuk ein Allah. Etash, ti shiamr një njëri me njëa më bë musliman me ndjek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por ama unë vallahi sasne duroj. Po ç'shto kjo pun? Ti ti s'ka më lënjë ti. Ati më thon, aj më i mall se ti i thon budall. Ti ma i vogël, për ndjeka ta, mështë me thona, mështë ka mundësi Adi ka ndonë magjistarë, e ti shka përritë me thonë U me thotë, ka dave vlasë, unësë, unë e i dhja Kështu e ka kjo punë, apo, këta e ka të këqit, në njësoja Apo, dëshënë e këtë shembu, që e ka silë Allahu u gjelënë Quran në surën, Ahzab, në surën El Ahzab, surja e 33 Allahu te pare kjo e tjena në ajete 28, qëfar thot? Mukon gruaje pejgamberit sa sallallahu alejhi dhe sellem ka ko kosto, pa pagu. Mukon gruaje njëri i mirë ka ko kosto, e ku mo gruaje pejgamberit. Në ditë për ditë, në ditë për ditë, do gratë pejgamberit sa sallallahu alejhi dhe sellem Aisha edhe të tjera Hafsa kështu me radhë, i thanë pejgamberit se sa mi ya rasulullah sigur pak në këtë shtu do parë do do të furnizime kështu me radhë, po? E pejgamberi sa me gjithë atë ciklet mundim me jashtë këtë. Normalisht ishte ishte i drejt me këta oskë ai ski shuar me Andrej grave jetën ai gjallme ardh me sos misionin apo e tani fakti se ti ke pranuar me Kon gruaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu i drejtoi shikoni çka than ata i than ja rasulullah pak do parat po na mungojn po na mungojn apo e u ngushtua e ardha bubeker sidiku tha ja rasulullah kush te kamunu çka jema vallahi tha po largohu veç pak ti apo na namë këta çish çish dia omeru khatabe omer khatabe Për e Resullallah kusht ka munu e hafsa Allah i mësë mukan marja Resullallah piti E di unë është ka i bajkësajna Po është gruja jote Sa e ka pasë qik Ama gruja pengamën sëmë Pëse e ki gruja Se me pasë qi, qi, qi, qi, Qik ka ime të ka munu tijë E di unë është ka i bajkësajna Mirë po Pengamër e Allahu E Allahu nuk i lakë të dy me vëpru Po e zbitja jetët Qka thamë Kuran Allahu Gjilluala Shikoje Tha Allahu Gjilluala Ja Ejuhen Nebiju O ti Thuju, grave tua In kun tunne të ridne lë hajatet dunja zinetaha, o zineteha Fe te alejne u me të tiëkune Ve usërrihkune sara hanë gjemila O ju gratë për nga mërët Thiri, hasë Si du një jetën e kësaj bote Dhe zinetin, dhe zbukurimin Dhe furnizimet e kësaj bote Hasni Ja u ja part A dhiti ka në këzotë Muhamedi sallatë qellem Rabbu lë aleminin Rabbu lë alemaj që ka kriju këtë dunja I shka më në dhënë Apo, thasita du duni një këtë du një, haqë një këto, sa pitanë i që kaqë, thuju na parët, ose rrëhkënë sarahën gjemile, edhe ju shloj me slumët mirë, haqë një. Qishë mëjna me qutita? Kosto, vlo. Apo, do me nëtë me pengam san, po. e sanë, po, vesh me një hurme në ditë, e po, gruje Muhammed e Sramije, por mu banë në në musliman, e ka kosto, e gjdo sen, ti, do me njëkë, për shemë muhamed Gjo, po qo, po nështja njësa më fal, vëllu e, më kanë shpall, buda, më kanë shpall. E po qështu e ka këpun, o vëllu? Ti njësësh më fal, e thënë, të kanë shpërle, o vëllu. Po qështu e ka këpun? Qështu e ka këpun? Qështu e keme në ndryshe ti, a po? Po, a di shka interesant, më shki i gajle, se edhe më kanë në rrug tjetar prap të shajnë. Dhe Allah i në qëjnë të sholë Amma, bara me disen namaz, jëj sigurt Në gjami, jëj sigurt Me muhamesam, jëj sigurt Qëka i tha Allahu të bare kjo të tëra? E nëse e doni vë inë kuntunë Të rridinë Allahë vërësule Vë dharë alë akhira Fe inë Allahë a addelil muhsinati Min kënë e gjëran adhima E tha Allahu gjillu ala E, ja jabna dhe mundësi Si të aduni Allahun Dhe për nga mërën e ti Sallallahu aleyhi sallem Dhe akhiretin A tëra Grave të mira Shpërblim të madh pi uve A ma pra, sabër, prit pak A po, e shiko, shiko kjo, Sa qartë e ka, ka, ka përshkut Pengambeli sa nëselle Zdo e mirë Dhe zdo e keqe e ka kostën, tatimin Ti e vendos Me cilin tatim do me e pagujt Ka tatimet E cilat ti s'mun është mi hek A mun është ti me than Mu më ka që zoti e vlatë, po s'du mi rujt Dushmëz domëjruit, por ka tatim. Skiz zgjidhe market pun. Kemi rujtë, ka skiçare, apo. Më thon janë për shemund timi thonë do si tan. Valla ve, kanë artë unë këto e vlad. Po tut mori janë thot. Atë thot çu do tut mori janë rujë. E kështu është e mira dhe e keqja. Kan tatim, dushmë e pagujt. Kur rrimat ç'ka rri, ç'ka sh parfum, Aitlin, që tatimi. Tatimi i ti është se e pak tash ka fiton është era. Nëse rrimat ç'ka është i keq, e pakta, nëse ta djeg trupin, nëse t'kall. Dashuron e ertëqe. E kjo është shembull që e ka përmend pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe sellem. Kta ka edhe shumë sime. Na lutshë Allahun جل وعلا që në këtë uh, Ramazan, edhe këtë ditë të madhe të xumas, që janë bashkuar dy vlera të rëndësishme, elushi Allahun, që Allahu na ban për njerëz të mirë. Na ban Allahu për axhuruzve, për namazlijve, për ata që i respektojnë vija të Zotit xhelal xhelalu. Elushi Allahun te bareke we taala, që Allahu ditët e kaluara të kaluar Ramazanit, Allahu t'i ketba qabul. E dita që në kanë bejtë, Allahot në ajeruën shëndetin, në ajeruën imanin, në mënëson Zot i Gjellaluhu që mos përjetojnë amoksi Ramazana me këto ku vizime, Allahot të alargon belan për njërzimit. E lusë, Allahot të barëke vëtala, që Allahot në mënëson me mërinatën e qadrit, duke qenë me vullnet dhe me shëndet, e kulu qavli hedha, wa astagfirullahi li, wa lakum fa astagfiruhu, inëhu hul gafur rahim, wa alhamdulillahi, rabbil adem.